Nem, már Asztildur is mindenütt kereste, itt az emeleten, otthon a lakásán, de a férfi, mintha kámforrá vált volna. Porgrim úr látta utoljára, akiben az a különös érzés támadt, hogy Finnur beleolvad a sötétségbe. A körzeti megbízott hűn mentett, megállt Finnur súlyos íróasztala mellett, azt motyogta: Itt mindenki megbolondul. Végig simította vaskos papírkötegen, felolvasta a címoldalt. A jelentős évek.